3. Szabújcu a kórházban felismerte édesapját a leütött öreg munkásban. Ezt a pillanatot nehéz megfogalmazni. Egy lány gyöngét szeretettel ragaszkodik az apjához, és megtalálja egy kórházi ágyon, eszméletlenül, s csak az orvosok biztató szavai óvják meg a rosszul léttől. Az édesapja él, pillanatnyilag eszméletlen állapotban, műtéti traumában, de él, és meg lehet vinni a Lapály utcába a hírt. Csak később a rendőrségre kell mennie. Molnár főhadnagy figyelmesen hallgatja a kipirult kislányt, aki szipogva áll az íróasztala előtt. Köszönöm, kislány, siesse haza és értesítse az anyukáját. Szegény apu, szipogicú. Nem lesz semmi baj, már túl van a veszélyen. Tessék elhinni, apukám sohasem szokott verekedni. A főhadnagy gond terhelt. Nem hiszem, hogy verekedésről van szó. Hátulról ütötték le a gazemberek. De ne féljen, kinyomozzuk és megbüntetjük őket. Van otthon telefonjuk? A szomszédunkban a Fuchs van. Mennyi a szám? Nem tudom, de benne van a telefonkönyvben. Fuchs Lóránd, 13. kerület, Lapály utca 27 per B. A nagy feljegyzi. Hát akkor viszontlátásra, kislány. Viszontlátásra főhad Még be sem csukódik az ajtó icu mögött, bepattan a szobába szász és feszes vigyázban, oda szövekel molnár elé. Alhad kimegy az öreg Szabó munkahelyére, a textilgyárba is alaposan körülnéz. Megállapítja, hogy Szabó miért és milyen körülmények között távozott. Van-e valaki, akinek érdekében állott Szabót elküldeni az üzemből? Szimatoljon körül a környéken, és ha valami eredményre jut, értesítsen. Értettem, főhadnagy elvtárs. A Lapály utcában Szabóné növekvő aggodalmak között várja az urát, s közben amennyét hallgatja, irént az idősebb fiú feleségét, aki szokása szerint megint Szabónére bízná a kisfiát, Petikét, mert fodrászhoz készül. Hát akkor itt hagyom Petikét! Adj, nyugodtan, mondja Szabó néni. Mondtam már. Csak tudnám, mi van a papával. Valami történt vele biztosan, mert harminc évi házasság alatt sohasem maradt ki éjszakára. Én nem várok tovább, megyek a rendőrségre és bejelentem. Petike a nagymamába csimpaszkodik. Nagymama, vigyél magaddal! Irén leinti. Hallgass, Petike, mondtam már, hogy ne szólj bele a nagyok beszédébe. Ha addig itthon tudnám maradni? Jaj, mama, fél tizenkettőre bejelentettem magam a Sanyinál. Ki az a Sanyi? Nem tetszik emlékezni? A fodrászom. Már is elkéstem. Hát akkor igazán nem tudom. Csengetnek az ajtón, és Szabóné idegesen felfigyel. Ez meg ki lehet. Nyitom már! Icu valósággal belsik az ajtón. Kezit csókolom, anyukám! Szervusz, Irén! Hát te miért nem vagy az iskolában? Néz rá szomorúan Szabó néni. Nincs semmi baj, édesanyám, léhegi ícú, Nyugodjon meg. Apád, beszélj. Elütötte egy autó, vagy villamos alá esett? Nyugodjon meg, anyukám. Meghalt? Nem, de megsebesült. A koltói annában fekszik. Azt mondta a főhadnagy elvtárs, hogy nem sokára magához tér. Micsoda főhadnagy? Talán csak nem keveredett bele valamibe? Kérdezi aggályoskodva Irén. A bandi karrierje? ícu megnyugtatja. Nyugodj meg Irén, nem történt más, csak egyszerűen leütötték és kirabolták. Szabóné alig tud megszólalni. Jézusom, vedd a kabátod, kislányom, megyünk apáthoz. De anyukám, még nem tért magához, hiába megyünk. Vedd a kabátod. Irén csak a saját nótáját fújja. De anyu, Petikével mi lesz? Szabóné most az egyszer a sarkára áll. Te fogsz rá vigyázni. Gyerünk! Molnár nagy ismét ellátogat a kórházba, ahol a főorvos rövid beszélgetést engedélyez a nagybeteg Szabóval, aki halásápat a fekszik az ágyon, a bőre majdnem olyan fehér, mint a fejét borító gészturbán. Nagyon sajnálom mondja a főorvos, de a beteg élete fontosabb, ezért nem engedélyezhetek hosszabb, kimerítőbb vallatást. Remélem egyetért velem. Természetesen, csupán néhány kérdést szeretnék feltenni a főorvos úr jelenlétében. Hát jó, azt azonban meg kell ígérnie, ha azt mondom elég, természetesen akkor abba hagyom. Belépnek a kórterembe, Szabó bácsi feléjük se fordul, csak egy szemvillanással jelzi, hogy tudomása van az érkezőkről. A főhadnagy az ágyához lép. – Hogy érzi magát, Szabó bácsi? – Jól. A főorvos közbe lép. – Beszélnie nem szabad, jobb lenne, ha a szemével jelezni a választ. – Ha igen, unja be a szemét, ha nem, akkor hagyja nyitva. – Megértett? – Igen, mondja alig hallható hangerővel Szabó. Maradjon csendben, mondtam, hogy csak a szemével jelezzen. Emlékszik a támadásra? kérdezi Molnár. Szóval igen? Egy ember ütötte le? Nyitva hagyta a szemét, tehát nem. Többen támadták meg? Igen. Budán. Nem. A textilgyár közelében. Szabó erőködve megszólal. Akkor még ott? Szóval, amikor hazaindult, autóval voltak? Igen. Volt köztük egy fekete nevű ember? Igen. Nyögi Szabó. Kérem, hagyja abba, főhadnagyelvtárs, a beteg nem érzi jól magát. Csak egy pillanatig még. feleljen Szabó bácsi, ez rendkívül fontos. Igen. Főhadnagyelvtárs? Igen, már megyek. Viszontlátásra, főorvos úr. A dagályfürdő napozójában egy gyufaszállat is nehéz lenne leejteni, olyan teltház van. A hangszóró bömbölve szólít valakit az óra alá. De jambót és horpács fővezetőt mindez nem zavarja. A tűzoltó természetesen nem uniformisban lustákodik, hanem fürdőruhában, és Jambót hallgatja. – Te horpács, tudod, mi jutott te szembe? – tom sincs róla, dzsambó. A karikás Tibor, nem láttam azóta, nagyon bemajrézott, félek, hogy elköpi magát. Gondolod? kérdezte a tűzoltó. Sajna, gyerünk, nézzünk körül, ő is gyakran jár ide a dagályra. Itt ismertem meg, helyesebben szólva, én tudtam, hogy kicsoda. A felesége ajánlotta be a buliba. A felesége? Ja, az egy írtójónő. Még az augusztáról ismerem, bukott rá mindenki. A tűzoltó feltápászkodik. Mit iszol Jambó? Egy korsó sört. Én is. A büféhez ballagnak, és beállnak a sorba. Megkapják a két korsót, félreállnak egy állópult mellé. Legalább azt hiszem, hogy talpon állóban vagyok. Jambó meghúzza a korsót, és lenyolja a szájáról a habot. Írtó jó ez a sör! Egyszer olvastam egy frankó könyvet, valami gumültetvényen játszódott. S a szivar, akiről a könyv szólt, állandóan vedelte magába a sört. A végén még az én szám is kiszáradt. Leugrottam hörpölni egyet, és azt hiszed, sikerült. Bejártam az egész környéket, sehol se kaptam. Ebből is látszik, hogy nem vagyunk az őserdőben. Iszunk még? – kérdezi a tűzoltó. – Nem, próbáljuk megkeresni a fiút. Ha nem találjuk, este felmegyek hozzá. – Gondolod, hogy megtaláljuk ebben a tömegben? – A rendőrök nem érnek rá a dagájon heverészni, csapolt sört inni, egy bizonyos fiatal embert keresni, aki társ volt egy bűncselekményben, azután eltűnt. A hivatali szoba ablaka nyitva van, behallik a nagyváros sokféle zajából szövődött morajlása, de senki sem hallgatja. Molnár főhadnagy nagyra figyel, aki a gyárban tapasztalt körülményekről tesz jelentést. Mit végzett száz elvtárs? Sajnos nem sokat. Annyit tudtam csak meg, hogy az öreg szabó nagyon elkeseredetten ment haza, mert aznap nyugdíjazták. Mindenki nagyon szerette. Nem tudnak róla, hogy valaki személyes ellensége lett volna. Éppen ezért rettenetesen felháborodtak a dolgon, mikor meghallották a történetet. Ha nem állítom le, valóságos népvándorlás indult volna a kórházba. Ez minden? Beszéltem az igazgatóval és a pártitkárral is. Kérdeztem, hogy tudnak-e valami nagyobb fajta üzemi lopásról, hát azzal áll összefüggésben az eset. És mit feleltek? Hogy nem. Hébe-hóba előfordul ugyan, hogy valaki magára tekerve megkísérel anyagot kivinni, de a portán rendszerint le is bukik. Minden esetre elhatározták, hogy sürgősen és komolyan utána néznek mindennek. Ja, és még valami. A gyár környékén valaki tegnap este tíz óra tájban kiabálást hallott, de azt hitte, hogy részegek verekednek, és nem törődött vele. Különben is a múltkor éppen azt szúrták meg, aki szét akarta választani őket. Ne térjen el a tárgytól, szász Szóval körülnéztem, de a tegnap esti nagy vihar meg az eső elmosta a nyomokat. – Köszönöm, elmehet, korán reggel találkozunk. A gondolkodáshoz szükséges csend csak néhány percig tartott, mert megszólalt a telefon, és a kapuügyeletes egy fiatal jelentett, aki beszélni akar valakivel. Mindegy, hogy kivel, csak rendőr legyen. Molnár főhad nagy bosszankodik a váratlan látogató miatt, de nem tehet mást, magához rendeli a kései vendéget. Kis vártatva kopogtatnak az ajtón, és belép egy zömök fiatalember. Jó estét kívánok! Jó estét! Mit óhajt? Kérem, én én nem is tudom, kezdi el csukló hangon az esti látogató, nem is tudom, hogy jó helyen járok-e. A főhad nagy tapasztalatból tudja, hogy ezután a dadogó bevezetés után valami fontos következik, az ilyen ember tehát bátorítani kell. Ő le, fiatal ember, mondja barátságosan. Úgy, na halljuk csak, miről van szó. Egy embert, higgy el, nem akartam, Esküszöm, nem akartam, leütöttem egy öreg embert. Megöltem. Most itt vagyok. Tessék. Mondjon el mindent sorjában, bátorítja a főhadnagy. Ki maga, hol volt, hogy történt? Figyelmeztetem, a vallomását jegyzőkönyvbe veszem. Nem is tudom, hogy történhetett. Istenem, de szerencsétlen vagyok. Nem akartam megölni. Nem akartam megölni. Szedje össze magát, gyújtson rá. Köszönöm. Ha lehet inkább kérdezni. Molnár főhadnagy még nem készít papírt és írószert a keze ügyébe, annak még nincs itt az ideje. Attól csak megriadna az összetört fiú, aki minden ízében reszket, a cigaretta minduntalan kicsúszik az ujjai közül. Hogy hívják? Karikás Tibor. Szállító munkás. Az áldozatát ismeri? Nem, sohasem láttam. Csak akkor. Ott. Hol és mikor? Tegnap előtt este valamelyik, valamelyik angyalföldi utcában, egy jár mellett. Mi történt? Lopni akartam, amikor jött egy ember, segítségért kiáltott, megijedtem és leütöttem. Öreg ember volt. Igazán nem akartam. Aztán láttam, hogy nem mozdul. Ott hagyta az utcán? A főhadnagy hangjában most először érzik egy kis keménység. Amikor a fiú bekopogtatott hozzá, azt hitte egy ilyet kis vagány áll előtte, aki elkövetett valami kisebb bűncselekményt, de ahogy a dadugó zavarodott vallomásból kezdett kiderülni a súlyosabb bűn, a főhadnagy kezdeti rokon szemve is elillant. – Ott hagyta az utcán? – ismételte meg a kérdést. – Nem. – Ha nem, mi csinált vele? – Elvittem másová. Egyedül? Miért? – mert nem akartam, hogy hamar rájöjjenek. Hazudik, gondolta a főhadnagy, s keményebbre hangolja a szavait. Ezek a kihallgatás válságos percei. Ha vallató nem elég éber és körültekintő, a gyanúsított könnyen kicsúszik a kezéből. Ráhajol az asztalra, és merülen a fiú szemébe néz. Nézze, fiatal ember, ne beszéljen nekem itt össze-vissza, mert azt nem szeretem. Ha már elszánta magát, akkor folytassa becsülettel. Úgy is kiderül az igazság. A hűvös völdbe vittem. Megtalálták? Igen. És most hol van? Kórházba vitték? Hát él, él? A fiú hangja szinte újjong. – Reméljük, hogy életben is marad. Mondja, nem tartja butaságnak, hogy másokat akar fedezni? Honnan tetszik ezt gondolni? Biztos vagyok benne. Ide figyeljen, magának több társa van. Még aznap éjjel találkozott velük egy kis vendéglőben. Az egyiket dzsambónak hívják. A másik meg tűzoltó, nem igaz? A Jambó az igaz. A tűzoltót nem ismerem. Nem ismeri? Na jó, szóval? Főhadnagy elvtárs, lesz, ami lesz. Elmondok mindent, amit csak tudok. Csak életben maradjon az a szegény öreg. Amíg Tibor a főhadnagy szobájában ül, és nehézkesen zihálva, de érezhető, megkönnyebbülése mondja a vallomását, amit Molnár már följegyez, addig a lakásám váratlan vendég teszi tiszteletét. Jambú. Tibor feleségének régi ismerőse. Jambu fel és alájár a szobában, és káromkodik. Hol lehet az az állat? Hol lehet? Esküszöm, Klári, hogy kinyírjuk, ha eljár a szája. Az asszony részvét nélkül vállat von. Ha megteszi, megérdemli. Nyavajás alak. De ki gondolta, hogy ez lesz belőle? Az újságok nem írnak semmit róla, pedig direkt megvettem az esti hírlapot. Csak azt tudnám, hogy tudtál ilyen emberhez férhez menni. Talán elvettél volna? Én, anyukám, te bolonnak nézel. Akkor meg minek kérdezed? A szomszéd szobában felsír egy kisgyerek. Az asszony benéz hozzá. Kitakarózott. Meg az apját keresi. Az apját. Szegényke azt hiszi, hogy az az ostoba Tibor az apja. Meg kell hagyni, hogy Tibor imádja a srácot. Nem tudja, hogy ki é. De tudja, Dzsambó, tudja. És mégis. Tegnap, amikor hazajött, nem mondott semmit? Nem mondta, hogy készül valahová? Meg sem ukkant. Szavát se tudtam venni. A gyerekkel sem játszott. Éreztem, hogy ivott valahol. Remélem, nem mondtad neki, hogy ismersz. Mindent én sem kötöttem az órára. A végén, de csak ma reggel annyit mondott, hogy ő ezt nem csinálja tovább, és a legjobb lesz, ha sürgősen munka után nézek. A föld alól is elő kell kerítenünk. Ha eljár a szája, minnyájan lebukunk. Nem csak én, hanem te is lánykám, mert én nem hallgatok. Molnár főhadnagy összehajtogatja a géppapírokat, amelyekre a vallomást följegyezte, és a fiú szemébe néz. Befejezte a vallomását, karikás? Igenis. Gondolkozzék csak, mit tudna még mondani? Azt hiszem, semmi többet. Engem tetszik tudni, nem avattak bele a dolgokba. Ha meg kérdezősködtem, hamar leintettek. Tessék elhinni. Elhiszem. Büntetve volt? Igen. Miért? Szénlopásért. Három hónapot kaptam. Hogyan keveredett bele? Hát, loptak a többiek is. Én eleinte nem akartam, de aztán gúnyoltak. Mimózának neveztek, és ha ott akartam maradni, mi csinálhattam? Tanulni nem tanultam, szakmám nincsen. Otthon a gyerek meg az asszony. Aztán a zsiga miatt lebuktunk. Az volt a kocsisunk, annak semmi sem volt elég, semmi pénz se. Egyszer egy délelőtt 17 tizenhét kinizsit. A tükernél voltak? Nem, fuvarosnál. Először is a zsiga az ülés mögé betett egy fédert, egy olyan deszkafalat, és ott, aközött meg az ülés között keletkezett egy olyan, hogy is mondjam, szepari, abba belement három mázsa. És a vevő nem vette észre. Á, az lentről nézte a rakodást, azt hitte minden rendben. Utána a Zsiga pokrócokkal letakarta, néha még azt is megcsinálta, hogy mikor már majdnem mindent lehortunk, még egy kosárral eldöntött a kocsi oldala felé. Lentről az is felborult üres kosárnak látszott. Akkor is így volt. Csak az emeletről kiszúrta egy lakó, bezárták szépen a kaput, és értünk jöttek. Még egy utolsó kérdést. Van magának boksere? Nekem nincs. Nem volt egyiküknél sem akkor este? Gondolkozzék. Nem emlékszem. Egyszer, mintha a Jambónál láttam volna. Hát jó, nagyon köszönöm. Mindaz, amit elmondott, nagyon fontos. A bíróság előtt enyhítő körülménynek fog számítani. Jambó és Fekete az utcákat járják, Tibort keresik, de a fiú tőlük már biztonságban van, egy rendőrségi cellában. Jumbo és fekete keresgélése semmi eredménnyel nem jár, de mind a ketten érzik, hogy baj van. Jumbo még mindig dühöng. Mintha a föld nyelte volna el. Ostobaság volt bevenni, én mondtam neked. Mondtad, mondtad. Ketten nem tudtuk megcsinálni. Mit tehettünk? Rendes, megbízható alaknak látszott. Különben is a feleségét ismertem. Fekete dühösen legyint annak az embernek a mérgével, akinek a zsebéből kiemeltek egy csomó pénzt. Eh, äh, legszívesebben kitekerném a nyakát. Egy ilyen remek üzletet elpuskázni. Horpácsnak már szóltam, egyelőre dekkolnunk kell. Fekete tovább dühöng. Legalább százezret szórtunk ki a zsebünkből. Még szerencse, hogy hamis címet mondtam be a portán. Különben lebuknánk. Így, ha kimegy a rendőrség, Legfejebb egy jámbor bélyeggyűjtőt vagy egy nyugalmazott kutyapecért talál. A boxer nálad van? Mit gondolsz? Azonnal lögd a kanálisba. Mit képzelsz? Ezen akarsz lebukni? Hát nem szívesen válok meg tőle. 56-ban jó szolgálatot tett. Várj csak! Veszünk egy esti hírlapot. Minek? Paplaci ugyanis győzött a francia ellen. Persze, tudhattam volna, hogy téged csak a bunyó érdekel. Fekete föllapozza az újságot, Jumbo kíváncsian várja, hogy mit talál benne. Van benne valami? Semmi érdekes, csak a személy leírásod. Mi csola? Úgy látszik, a fényképedet még nem tudták megszerezni. Most jumbo van a dühöngés sora. Ha a kezembe kerül ez a karikás! Még szerencse, hogy az árut szétdobtuk. No fiú, én azt mondom, a legjobb lenne olajra lépni. Hát lehet? Pár hétig ne nagyon mutatkozz az utcán. Ha valamelyikünket lefogják, hallgat. Pénzre akkor is szükség lesz, ha kiengednek. Eszem ágában sincs börtönbe kerülni. Ja, Hi barátom, ha megkérdeznék az embert. A kórházi szobában Szabó bácsi ágya mellett ott ül a felesége és étellel kínálja az öreget. Nem tudok még enni, mama. Olyan vékony vagy, mint a szalmaszál, papa. Világéletedben rossz evő voltál, de majd én beszélek a főorvossal. Szabó bácsi, amennyire ereje engedi, szeretné más irányba terelni a beszélgetést. A gyerekek jól vannak? Laci délelőttös a busznál, Bandi meg tudod, mennyire el van foglalva. Tudom. Icu, kint vár a folyosón. Megvallom őszintén, ilyen is csak veled eshet meg, papa. A legfőbb ideje, hogy nyugdíjastak. Mi a fészkes fenét te ilyen gyanús alakokkal? Nem elég nekem a vásárcsarnok, meg a úr, meg a szombatesti ulti partnereid? Még ez is? Szabó néni viharzó szóáradatát elvágja az ajtónyitás. Nem kisebb hatalmasság lép be, mint a főorvos. Szabó néni kicsit megszeppenve üdvözli. Jó napot kívánok, főorvos úr! Jó napot! Sajnos tovább nem engedélyezhetem a látogatást a beteg érdekében. Remélem, Szabó bácsi megfogadta a tanácsomat és nem beszélt sokat. Szabó sóhajt. Szóhoz juthat fiatal embere asszonyok társaságában? Ne algossol rá, főorvos úr, kéri Szabó néni. Ha egy kis csönd után vágyakozom, folytatja Szabó bácsi, fogom a botot és megyek tasra pergetni, mert az az igazi. – Oda aztán az asszony sem jön utánam. – Hát most egy darabig le kell mondani a horgászásról. – Itt akar tartani főorvos úr. A főorvos mosolyogva végig simogatja Szabó bácsi kezét. – Furcsa ember maga Szabó bácsi. Más ekkora ütéstől csendben nyomja az ágyat, maga meg alig tér magához, és horgászni akar. Néhány hétig a legteljesebb pihenést írom elő, lehetőleg látogatókat se fogadjon. Én se jöhetek be? Maga bejöhet, Szabónéni. Tudom, jobban gondját viseli majd, mint száz orvos.